І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття, не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух. Наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб бігу її спинила, щоб знесила, мов огень, розвидняючися день.